Жінка. Саме ця, колюча, іронічна, навіть зла. Він відчинив двері до її кімнати. Вона щось підсунула до дверей, чи стілець, чи журнальний столик. А вчинився гуркіт. Швидше, швидше, поки вона не прокинулась остаточно, бо знову почне опиратися пропонувати анальгін. Боже мій! А вчепилися зубами у вухо, дряпає обличчя, шию, груди. Мабуть, дуже боляче, але він нічого не відчуває. Бо інший диявольський біль у сто разів сильніший. Мабуть, вона кричить, мабуть, лає його усілякими словами. Але ось, нарешті, нарешті. Коли він прийшов до пам'яті, відчув страшенний біль. Тепер уже у вусі І такий же страшенний сором Повільно підвівся І не відразу збагнув Що вони з нею вже не в ліжку А на підлозі поряд Що тепер робити? Попросити в неї вибачення? Вона ніби мертва А йому хоч кричи від болю у вусі Воно, мабуть, таліпається на одній нитці Вона його, здається, відірвала Помацав рукою ні, вухо на місці, тільки дуже гаряче. Він сів поряд із нею. Вона мовчала. Він підвівся, розрівняв зібгане простирадло, підмостив подушки, поклав її у ліжко, і вона, така тендітна, здалася йому надзвичайно важкою. Накрив її і пішов з кімнати, і услід йому почувся солодкий голос. Ти куди? Відтоді кожна мить перебування у Москві була залита хмільним напоєм і палючим сонцем бажання. Спрага автомовувалася і виникала знову. Ще один чи навіть два дні він ходив до бібліотеки, але потім вони облишили. Він книгозбірню, вона свою кваліфікацію. Бо який сенс сидіти в урочистій тиші, гортати сторінки раритетів і бачити в млі? Ось він наближається до неї, легенько бере зубами сережку, що перекрутилася у її вушку, повертає на місце, забирає пасмо з чола, яке падає знову. Неймовірна спека палила Москву, як перед кінцем світу. Вони повільно виходили на чистопрудний бульвар. По так званому чистому ставу плив чорний лебідь. За парканом дзеленчав трамвай А. По алеї ганяли діти. Вона пропонувала пошукати голову Берліоза. Він казав, що не розуміє, про що йдеться. Вона здивовано пояснювала. Він казав, що... Майстра Маргариту прочитає у якісному перекладі на рідну мову. Потім вона затягла його у нетрі телеграфного провулка, і повз жебраків коло церкви Федора Стратілата вони виходили на кривоколінний провулок і блукали біля будинку, де бував Веневітінов, а Пушкін читав Бориса Гадунова і вона казала, що дуже любить цей куточок Москви. А він розповідав, що від дитинства вчився ненавидіти Москву. Навіть апельсинів, що їх провозив дядько, не їв, бо вони з Москви. Але в цих провулочках справді щось є, і якби не вона, ніколи не заблукав би сюди. А потім повз Лазаревський інститут по вірменському провулку вони виходили на Маросєйку і знову поринали у плетево старосацьких та Петроверигівських провулків. Палило сонце. Він клав їй руку на плече або Наталію, і вона не заперечувала. І ніхто не звертав на них уваги, ніби вони були юними хлопцем і дівчиною, яким сам Бог велів обніматися на вулиці, тоді як обоє вже були на гіршому боці від 30, як то кажуть англійці, або ще точніше, на кращому боці від 40. І далі, повз колонаду Кафедральної синагоги, вони виходили на проїзд Сірова і спускалися на площу Ногіна і заходили до кав'ярні, де каву варили на піску, майже так само, як на вірменській у Львові. Брали по чашечці і голосно розмовляли по-українському. «Ед, хто такі, поляки, чехи?» – дивувалися у кав'ярні. А вони навмисно вживали галицькі звороти, щоб більше бути схожими на іноземців. А вночі, вночі небо падало на них, а земля кудись зникала. Він з особливим захопленням робив їй добре щоб хоча ненадовго вона скидала той отвічний панцир іронії. «Це безодня, безодня!» шепотіла вона. «Безодня» було її улюблене слово. Чоловік і жінка то безодня. Минуле безодня, майбутнє безодня. І творчість Теж безодня. Не та творчість, що й на її курсах. Ні, справдішня творчість. А якщо зустрічаються дві безодні, може бути такий резонанс, що почнеться землетрус. Але досить часто божевільна безодня перетворюється на сміттєву яму. Дуже брудну поверталася вона у звичне русло. «Чи не здається тобі, що за твоєю іронією приховане бажання мати надійного чоловіка, з яким живеш не тільки по релігійних святах?» «Ти придурок», – відповідала вона.